A világra szóló kísérlet előtt három nappal hatalmas falragaszok jelentek meg Zeréndvár utcáin. Figyelem! Felhívom a lakosság figyelmét, hogy Zerindvár egészsége és tisztasága érdekében csökkenteni szükségeltetik a városban élő állatok létszámát. Az a káros jelenség, hogy majdnem minden házban kutyát, macskát, sőt esetenként különböző teljességgel haszontalan és csupán a ketftelést szolgáló állatot tartanak, Aranyhőrcsögött tengeri malacot, kanárit tovább nem engedhető meg. A mai napon tehát szerénydvár lakossága érdekében minden olyan állat, amelynek tartása nem jár közvetlen haszonnal, mint például a házőrző kutya és az egérfogó macska, begyűjtendő és egy később kijelölt helyre eltávolítandó. Házőrzőnek számít az az el, amelyet mindig láncon vagy kötélen tartanak. Egérfogónak számít az a macska, amelynek gazdája hetente legalább két elfogott és megfojtott tegeret tud a polgármesteri hivatalban felmutatni. Az állatok begyűjtését az önkormányzat megbízott munkatársai végzik. Munkájuk akadályozása szabálysértésnek tekintendő és büntetést von maga után. Garai Nándor polgármester Az emberek álltak a falragaszók előtt és nem hittek a szemüknek. Egymásra pislogtak, hogy a másik is látja, amit ők látnak, aztán siettek haza. Hogy ne siettek volna, Zeréndváron szerették az állatokat, és nem csak kutyát, meg macskát, de a gyerekek örömére teknős békától a papagáik számtalan hobbi állatot is tartottak. Könnyen és olcsón be tudták szerezni ezeket a játszótársakat, hiszen Zuboj bácsi kis állatkereskedése már harminc éve szolgálta a Zeréndvári lakosságot. A plakátok kiragasztásának napján azonban lehúzták Zubojbácsi boltjának redőnyét, és kitettek egy hivatalos táblát. Árosítás betiltva. A sok állattartó gyerek kétségbe esetten nézte a feliratot. Hol szerezzenek be ezután eleséget a halaknak és a madaraknak? Éhen fog pusztulni ez a sok kedves barát? De hiába sírtak, hiába könyörögtek a szüleiknek. A felnőttek nem tehettek semmit. Karai Nándor nagyúr a fasort is kifogja vágatni. A parkot is el fogja törölni a föld felszínéről, az állatokat is be fogja gyűjteni. Amit Garai kimond, az törvény. Ellene csak azt tegyen, aki megunta a békés életét. Városunk az ország legtisztabb és legegészségesebb városa lesz, kiabálta mikrofonjába a polgármester, hogy tecsegtek az utcai hangszórók végül a fő utcán. több többé kutyapiszok az utcán, Nincs többé macska viaskodás, éjjel a tetőn. Nem kaphat fertőzést mindenféle patkányoktól, meg egyebektől egyetlen gyerek sem. Kérem a lakosságot, hogy fejlődésünk érdekébe támogassa az állatbegyűjtők munkáját. A begyűjtés három nap múlva kezdődik. Éljen zerént vár, éljen a magyar etió barátság. És az állatbegyűjtők. Népszerint Kapalajos kapalajos meg Libatódor már alig várták, hogy a kis kék színű teherautójukkal, ketreceikkel és dobozaikkal, házról házra járva, ha kell, a törvény erejével is, de összeszedjék mindazon élőlényeket, amelyek nem házőrzőkutyák, nem egérfogó macskák, és nem emberek. Garainándor ugyanis megígérte nekik, hogy minden beszállított állatért öt forintot kapnak. – Hú, öregem! – dörzsölte kezét a hori horgas kapa. – össze! –! Ha nincs ebbe a városba ezerdők, itt hújon ki a fogam. És vihogott, hogy kibejárt a protézise. Ezer? bambult rá Libator, és kövérkés testét sietősen beletuszkolta egy székbe. Öt for Mennyi az? Mennyi lenne te süketfaj? Még ennyit se tudsz kiszámolni. Hát ötven ezer. Azt nem lehet. Ötven ezer talán még a gara is sem kap, ripők jenőtől. Hogy adná hát annyit nekünk? Megjegyzendő, Ripujk az az állatkereskedő volt, akinek a városvédő polgármester titokban el akarta adni a begyűjtött állatokat. Ez igaz, vakarta meg az üstökét kapa. Lehet egy nullát el hagyni. Jó, mondta liba. Hajd el. Akkor az mennyi? Mi vagyok én, legyintett kapa. Számoló bűvész. Így múlotta az időt a két állatbegyűjtő, miközben a város aprja nagyja rettegve várta a napot, amikor megindul végzetes útjára a kék autó. Volt, aki a rokonokhoz menekítette cicáit vagy teknőceit vidékre. Volt, aki a padláson vagy a pincében próbált rejtek helyet találni nekik, gondolván, hogy majd egyszer elmúlik a vész. És volt, aki beletörődött a sorsába, és csak annyit ellett tőle, hogy sírdogáló gyerekeit vigasztalja. Mert ilyen szülő is sok van. Csak sípé tanár úr volt olyan merész, hogy a hatodik pohárbor után a kocsmába az asztalra csapjon. Ahová nyúl, ott több fű nem terem. Kírtani a fákat, kipusztítani a parkot. És most ez a legújabb. Háborút indít az állatok ellen. Hogy ne legyen fertőzés, meg kutyakaka, meg macskajaj. Micsoda szép célok, ugye? Megtiltja a kis állattartás zerént Csak tudnám, hogy mi van mögötte. Hogy hová kerülnek azok az állatok? Ismerem én őt, ó, de ismerem. Úgy hívják Néró, meg úgy hívják Harmadik Rihát, meg úgy hívják, ki ne mondja, sipikém, ki ne mondja, mordult rá a kocsmáros, mert magát is összeszedik a kutyákkal együtt. Nagy ember akar lenni a garai, mocorázta a tanár úr a poharába. Felkerülnek az országos lapok címoldalára. Zerén váron, semmi baj, elszalad a kutyaszar zerénvár a legmodernebb kisváros, Zeréndvár a legtisztább város, Garai Nándor a legjobb polgármester. – Adjon még kérdecit, bénikém! A plakát kiragasztásának másnapján a rettegő síróváros szélén Hollóék elvadult kertjében egy kis nyári konyhában született meg a döntő gondolat. Ha az élők nem segítenek, jöjjön egy halott. Már órák óta ott ült az öt összeesküvő pedig Attilának és Dénesnek a másnapi irodalom dolgozatra kellett volna készülnie. Dominak, Gézukának és Bínek, vagyis Beának pedig a beígért biológia felelésre. De mit számít ilyen történelmi pillanatban egy dolgozat vagy egy felelés? Arról, hogy Attilának már hónapok óta máson se jár az esze, mint az újjáélesztésen, mindannyian tudnak. Domi ugyan még januárban eldicsekedett nekik, hogy képzeljétek, rövidesen egy kelesek, mert ezt a hülye Attillát bezárják a dili házba. – Miért? – kérdezte Gézuka. – Fel akarja támasztani Elvis Presleyt, hogy ő énekeljen a farsangi bálon. A többiek először csak röhögtek Domi szövegén, de amikor Atilla szokásos komolyságával és szakszerűségével elmesélte, hogy az újjáélesztés nem is olyan őrült ötlet, felcsillant a szemük. – És honnan veszed a kísérlethez a felszerelést? – kérdezte Brown Gézuka, elhúzva a száját, ahogy a papája szokta cikizni őt. – Számítógép van az iskolában? – válaszolt nyugodtan Attila. – Holográfot pedig kölcsön lehet kérni a Debreceni Egyetemről, ahol Manó tanárúrral voltunk. – Szuper lenne – mondta vi, mert mindenről a lányokat lehet meggyőzni a legkönnyebben. Természetesen, ahogy az az életben lenni szokott, az álmodozásból nem oly könnyedén lett valóság. Ők öten időnként ellábrándoztak, hazafelé lógva az iskolából, vagy a kis nyári konyhában üldögélve, hogy milyen nagyszerű, szuper, baromi állati frankó, stb. lenne, ha Elvis Presley vagy Petőfi Sándor megjelenne az iskola folyosóján, és autogramot osztogatna. De tenni valamit azért, hogy ez valaha megvalósuljon, csak Attila tett elolvasott minden tanulmányt, ami az újjáélesztésről szólt, és elintézte Manó tanárúrral, hogy az egyetemről néhány hétre kölcsön kapják a holográfot. És amikor mindez együtt volt, és amikor mindez együtt volt, éppen akkor ragasztotta a kihírhet hirdet minét Garai Nándor polgármester. Az állatok kötelező begyűjtése történetünk öt főszereplőjének is a szívébe talált. A mátyás figyúknak két macskájuk volt, egerek nélkül, és három akváriumok halakkal tele. Brown a hörcsögöket tartott, és egy szerinte fajtiszta kutyát tacskómamától és pulipapától. Bínek két papagája, egy tengeri malaca és négy égszertek nőse volt. Holló Dénes csupán Patricia Delavart birtokolta, de azaz egy kutya, mint már mondottam a házőrzőjeként a kisebb testvérek játszótársaként és a maradék étel elpusztítójaként az ötödik családtagnak számított Hollóéknál, mióta az apjuk elhagyta őket egy másik asszonyi És mint családtagot semmiképpen sem lehetett láncra kötni, amint azt a hirdetményben Garai Nándor parancsolta. Amikor aznap délután összegyűltek a rejtek helyükön Hollóéknál, a nyári konyhában mind megnyúlt arccal bámultak maguk elé. Ha felnőttek nem tehetnek semmit az ilyen rendelet ellen, ugyan mit tehetne néhány gyerek? – Dugjuk ide a nyári konyhába az összes állatot! – mondta Domi, nehogy azt higgyék a többiek, hogy most nincs ötlete. – Nem hiszem, hogy patrajongan a macskáitokért! – morogta Dénes, és fél percenként felemelt egy súlyzót, hogy edzésben legyen. – Meg aztán az állatbegyűjtők minket sem kerülnek el. – Akkor hazudjuk azt, hogy nekünk csak hasznos állataink vannak próbálkozott B, de erre már Gézuka is legyintett. – És mit fogsz mondani, a papagájaid a házat őrzik, vagy egeret fognak? – Nekem van egy javaslatom, mondta Dénes halkan, és meglengedte a súlyzót. Mi lenne, ha este megvárnánk a fiúkkal garait egy utcasarkon, és megdumálnánk, hogy hagyja békén az állatokat? – Jó vicc, nézett rá B a megfeszülő izmokra. Aztán húsz évig vihetnénk a hamuba süt Pogit neked a rács mögé. Pogi még csak lenne, vihorászott Gézuka, de hol van már hamuk? Hahaha, <gül> <gül> mondta Bí bánatosan. Csend volt. Kintről pát, meg a holló gyerekek viháncolása hallatszott. Attila előrehajolt, felemelte a fejét, és két karjával az asztalra támaszkodott. Figyeljetek! Nem tudom, mondtam me, hogy az egyetemen tegnap végre kölcsön adta a holográfot. Bent van a fizika laborban. Gizuka az idősebbig Mátyás fiú és a szája kinyílt, mint egy rosszul becsukott ajtó. Dénes elfelejtette letenni a súlyzót. Bének pedig sürgős dolga akadt volna odakint, de maradt. Baromi, mondta Domi azzal a baromi szókészletével, amit már ismerünk. Akkor most támaszunk fel valakit, de gyorsan. – Én is arra gondoltam, – mondta Attila. – Valaki, aki segít rajtuk. Csillant fel a szeme, mert nála sokára esett le a két forintos. Bár igaz, akkor sokáig csörgött. – Mi volna? – nézett körbebi. – ha doktor Dulitlit élesztenénk újjá. Ő ért az állatok nyelvén. – Arra gondolsz, hogy akkor Garaival is tudna beszélni? – vigyorgott Domi, de Attila legyintése elsöpörte az alkalomhoz nem illő röhögő kórust. Csak olyan szeméről lehet szó, aki élt. Röpködtek az ötletek. Éleszék fel Julius Cézárt, mondta Domi. Nagyobb, mint Garai, mert császár, és azt csinálnálunk, amit akar, mert külföldi. Majom, mondta Bí megvetően. Hogy beszélnénk vele? Ő nem tud magyarul, mi meg nem tudunk olaszul. Latin, helyesbített Gézuka. Julius Cézár latinul beszélt. Ezt azért tudhatnád, Miért? Kapta föl a vizet, Latinul, tudunk? Gézuka felemelte a kezét. Ó, nekem több ötletem is van. Sejtettük, szólt egyet, B, hogy elég tételt vegyen a latinért. Csak egy szeméről lehet szó, mondta Attila. Többre most nincs idő. Kár, a márciusi hívfökre gondoltam, mutyogta Gézuka. Róluk legalább tudunk valamit. A nagy nyábról, aki öt éve halt meg kiskundorosban, még többet tudok mondta Domi. És ha a nagyi a húskloffolóval úgy megverni a garait, mint a papát verte, ha részegen jött haza, a garainak annyi? Gyerekek! gyerekek csillant fel meg Megvan! Éleszük fel a legnagyobb állattudót! Gerald Darelt! Normális vagy! bámulta kislányra Gézuka. Hiszen Darel még él. Tényleg? Fityet Bíszája. – Kár, olyan jól fel lehetett volna támasztani. Minden könyvét olvastam. Kinizsi, mondta ekkor Dénes és a trikójára mutatott. Kinizsi, erős, okos, bátor magyar, és biztosan szerette az állatokat. Lovaskatona volt. A gyerekek úgy nézték az eréndvári Kinizsi feliratot, mint egy varázsigét. Olvastam róla egy regényt, mondta Bi. Batai József írta. Nem Batai, hanem Tatai, és nem József, hanem Sándor mondta Gézuka, a többi is Kiszavadsz Kini állt fel Attila, és felemelte a kezét. Négy nyúlt a magasba, csak Domi nem jelentkezett. – Te kire szavazol? kérdezte Gézuka. – Én maradok Julius Cézárnál, dünnyugta a kisebbik mátyás fiú. Legfejebb megtanulnék latinul. Aztán együtt röhögött a többiekkel. Mindannyian tudták, hogy Dominik annyi nyelvérzéke van csupán, amennyi a leves és a dobostorta megkülönböztetéséhez szükséges. Amikor angolórán azt kellett mondania, hogy ez egy nagy áruház, Mátyás Domolkos így szólt. It is nagy skála. A következő két nap a kísérlet előkészítése jegyében telten. Nem kívánok mutatni senkit a részletekkel. Csupán annyit mondok, hogy ilyen pontos és komoly munkát még egyikük sem végzett, mióta először ki tudta mondani, hogy bába. Az adatok összegyűjtése Braun Gézukára várt. Ennek érdekében Gézuka némi szülői segédlettel betegszabadságot vett ki, és beszállásolta magát a városi könyvtárba. Amit a 15. századi magyar történelemről talált, szűk ebben Mátyás királyról és még szűk ebben Kinzsi párról, azt kijegyzetelte. Még a könyvtárosok is elcsodálkoztak ekkora alaposság és szorgalom látták. – Mire készülsz, Gézuka? – kérdezte egyikük. – Ebből a hatalmas anyagból már egy egész könyvet írhatnál, nemhogy iskolai dolgozatot. – Hős költemény szerzek Kinizsiről – mondta szerényen a tudós. Olyat, mint a toldi. – Mondjam! – Fagy a jég hidegtől a Dunának vize, Mátyásnak koronát Kinizsipál visze? Attila a számítógép és a holográf összekapcsolásával mibelődött. Manó tanár úrnak azt mondta, hogy szeretne az iskola tanulói számára egy bemutatót tartani. Terve az, hogy a térben jeleníti meg a számítógép által rajzolt gömböt. Manó tanár úr a busa őszfejét. – Félek, beletörik a bicskád egy olyan bonyolult szerkezetet, mint a gömb? – Térben? – Én nem akadályozom meg, próbáld ki! De azért ne vegye el a kedved a kudarc. Nem fogja elvenni, mondta Attila, és folytatta a munkát. Bí és Dénes a nyári konyhát hozták rendbe. Végig gondolták, hol lehet elhelyezni kinizsit, ha feléled, és csak a nyári konyha jöhetett számításba. Mióta a holló család feje eltávozott a háztól, a kert elvadult, a fák és a bokrok benőtték a kis épületet. Még az épület előtt álló kis kőasztalt is bekerítette vadzöldjével a dudva. Az lapját, amely tulajdonképpen egy hatalmas malomkerék volt, diófa törzsből kivágott asztalon, száraz levelek borították. Mindenen együtt a kizlú, nagyszerű rejtek helynek látszott. Persze a nyári konyhát ki kellett takarítani. A mennyezetről és a dívány aljáról Bí és Dénes leszették a pókhálókat, és kiporolták a két ronyszőnyeget. Mátyás hadvezére a fekete sereg kapitánya mégsem lakhat akárhol, ki tudja, megfelelő lesz -e neki ez a kis helyiség? Vagy szebb szállást követel? Esetleg egy palotát? Nem kell félni, mondta Bi. Egyszerű legény volt. A malomban sem lehetett neki két szobajosz konfortja. Még tálcájuk sem volt. Amikor vizet kellett adnia egy kisasszonynak, a malomkövet emelte fel, és arra tette a poharat. Malomkövünk nekünk is van, mondta Dénes az asztalra mutatva. Emelgetheti. Domi különleges és igazán neki való feladatot kapott. Hólónét, dénes mamáját kellett megkörnyékeznie, hogy fogadja be a nyári konyhába néhány napra édesanyja testvérét, aki eddig tanyán lakott, de meghalt a felesége, és most beköltözik majd a városba. De nem tud mátyáség lakni, mert megszokta, hogy ő egy kis házban él a tanyán. És blablablablabla. Bla bla bla bla. Tetszik érteni? Magyarázta Domi Hollóék konyhájában, miközben az asszony éppen tölteléket rakott a káposzta levelekbe. Ez a kis nyári konyha éppen jó lenne neki, mert ő olyan tanyasi ember. Hogy hívják? kérdezte Hollónő. Ki? Kit? Ja, hogy a nagybátyámat. Pali bácsi. És mi a foglalkozása? Ő, hadd... hadd had, ne mondjam most meg, mert neki annyiféle foglalkozása volt, hogy el sem lehet sorolni. Volt halász, Pákász, rákász, makkász, meg minden. Polóni összehúzott szemekkel nézett a fiúra. Mit zagyváskodik össze ez a gyerek? Makkász? Hát, csak... Kezdett domi, aztán elakadt a szava. Tényleg, mennyi ideig lesz köztük a kinizsit? Hiszen, ha feléled, akkor ugye már nem halott, hanem él, és akkor hat napig vágta rá hirtelen, vagy hét, vagy nyolc mondta Hollóné. – Nem, rázta meg a fejét domi. – Nyolc nem lehet, mert akkor volt a legbiztosabb valamiben, ha egyáltalán nem tudott a dologról semmit. – Rendben, bólintott Hollóné, és a töltött káposztát feltette a tűszejre. – Mikor jön? – Azt hiszem, holnap este. És azon a holnap estén Kinizsi valóban ott flóreszkált az iskola fizika laboratóriumában. Attila a gézuka által összegyűjtött adatokat betáplálta a számítógépbe, és este nyolc órakor, amikor a napközben nyitva hagyott vécé ablakon mindannyian visszaszöktek az iskolába, bekapcsolta a berendezést. És elkezdődött a varázslatos kísérlet, amelynek a kezdetén jelen lehettünk. De mi lesz a végén? Zárjuk tehát le a házak tetejét, és hagyjuk a múltban történteket. Repüljünk inkább vissza az elsötítített ablakok mögé, ahol már halvány sárgány rózsaszín foltokkal ott vibrált a vastagpáncélos nyakon egy arc. De micsoda arc! Erőszakosan előugró orr széles orcimpákkal. Egymáshoz szokatlanul közelálló szemek. Vastag, sűrű szemöldök, az orr felett összenőve. Három-három mély árok az arc két oldalán, mintha kés vágta volna. Vastag, széles száj, s a száj felett hosszú, felfelé kunkorodott bajusz. Az egész arcos képest az áll kicsinek látszott is hegyesnek. Kénizssi szeme csukva volt. Ténes kivételével a bátor kísérletezők kis csoportjának minden tagja remegett. Attilának csak a keze ánga Dominak és Gézukának a válla is. Pát, behúzott farokkal szűkölt, bének pedig összekozzantak a fogai. Mi lesz? Ha verekedni bereke, fog. Csuttogta, és közben csusszant Déneshez. Ne, ne félj, mondta Attila, aztán durván megharapta a szájasarkát, hogy dadogás nélkül folytathassa. Ha támad, megszüntetjük. Egy gombnyomással. Az arc körül megjelent a páncélink kapucnis része, majd a sisak. Ott állt a szivárvány minden színében vibráló figura, mint egy színes álom. Nem látszott valóságosnak, csak mint a tudományos fantasztikus filmek éppen elővarázsolt szörnyei. Attillának be kellett volna ütnie a számítógépbe a felélesztéshez szükséges utolsó programot, de nem mozdultak a keze. félelme átragadt rá? Mi lesz, ha valóban verekedni kezd a vitéz? Ha kivonja rettenetes kardját, mi lesz? Hiszen ha török seregek, németek, csehek nem állhatták ellene, hogyan szegülhetnének szembe ők? Öt gyerek meg egy kutya. De ha nem is kezd verekedni, csak kiabálni, törni, zúzni. A regényekben persze jól viselkedik. Szerény, bátor, kedves. De ki tudja, milyen volt valójában. Attilának döntenie kellett. Hosszú várakozást nem bírja a gép, és a jelenség hirtelen eltűnhet, mint a vízgőz. Mi lesz már? Sukta Domi, mert amennyire félt a felélesztéstől, annyira gyötörte a kíváncsiság is. Rendben van, gondolta Attila. A tudósoknak vállalniuk kell a felelősséget. Minden esetre, amíg a sugarak központjában áll, addig a lézerősztűzzel meg tudom szüntetni, ha ellenséges mozdulatot tesz. Beütötte a számítógépbe az utolsó programot, és újját a megsemmisítő gombra helyezte. A számítógép sercegni kezdett. A vibráló színek lassan megfakultak. eljüket átvette a szürke és a fekete. Az egész alak megdermet. A változás hasonló volt ahhoz, mint amikor megfagy a hullám a vizen. A gyerekek lélegzetvétel nélkül bámultak a vitéz arcába. Csak pátvin nyogott. Kinizsi felnyitotta a szemét. Nagy barna szem golyója volt. Látszott, hogy megtelik fénye. Élet költözött bele. Nem mozdult. Az éppen vele szemben ülő Gézukát nézte mereven. Nézte, mintha nem látná. Gézuk a személye rángatódzott. Mert éppen ide kellett neki ülni. Kinizsi ajka megrezzent, aztán szép lassan szétnyílt. Kivillantak sárgás nagyfogai. Látszott, hogy szólni akar, de még nem tud. Nézte mereven Gézukát, mint Manó tanár úr, ha ki akarja hívni fizikából felelni, és a tekintetével főzi kocsonyássá. Aztán Kinizsiből kibukott az első mondat. – Mit bámulsz, te gyermek?